și în și pe pământ, El tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce programul L-121 din ciclu de lecțiuni, în cadrul cărora studiem Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament. Studiind împreună de o bună bucată de vreme Evanghelia după Luca, am ajuns astăzi cu textul nostru la versetul 20 din capitolul 9, pe care îl vom citi imediat după ce mai întâi parcurgem un nou episod din evenimentele petrecute la moara lui Cozima, așa cum sunt descrise de Cristina Roy în cartea sa Exil. În ultima noastră întâlnire am aflat cu multă bucurie că Andrei dădea semne de revenire din Leșin, Ana merge și încunoștințează pe cei doi, adică pe tatăl lui și pe domnul Cozima, care se întreținea într-o cameră alăturată. Marea bucurie a Anei era nu numai că Andrei a început să-și revină din Leșin, dar cea mai mare victorie a ei de când stătea acolo, pentru prima dată, Cozima își revine și el din leșinul ateismului, îndemnându-o pe Ana cu următoarele cuvinte: Da, Ana, mulțumește și roagă-te, prin care o îndemna să mulțumească lui Dumnezeu pentru semnele de revenire din ale lui Andrei și să stăruiască mai departe în rugăciune. Ne amintim împrejurarea în care, cu ocazia venirii celor doi musafiri, Cozima îi spune Anei cuvintele următoare. Cine știe dacă nu vom mai avea nevoie de tine, rămâi aici. De data aceasta s-a dovedit din plin că morarul nici nu bănuia măcar ce adevăr îi spusese Anei prin aceste cuvinte. Și acum, iată ce ne istorisește în continuare Cristina Roi, povestitoarea întâmplării acestea în legătură cu Ana și cu tentativa mamei ei de a o lua înapoi și a o trimite la Budapesta. De mult timp îi fusese rătrimi și înapoi cei banii de călătorie. Cozima însuși scrisese părinților ei, arătând de ce o mai ține pe Ana acolo și că asta nu se va întâmpla fără despăgubire. De îngrijirea fetei atârnă viața pacientului, spusese în repetate rânduri doctorul. Avem în ea o adevărată comoară. Trecură două săptămâni, până îi fiu permis domnului Hora să meargă să-și vadă fiul. De n-ar fi fost pregătirea Anei, cine știe cum ar fi decurs totul. Toți erau bucuroși când observarea că Andrei uitase complet momentul groaznic din pădure. El dădu crezare cuvintelor doctorului care spunea că în timpul bolii îi revenise graiul. De unde venise boala? Asta n-a întrebat. O, oh, el nu știa deloc cum să mulțumească lui Dumnezeu pentru marele har că putea vorbi din nou. Tatăl îi spusese că fusese chemat telegrafic la patul lui de boală. El crezut și aceasta și nu ceru alte rămuriri, deoarece Ana îi spusese... O să-ți povestesc eu totul când o să te faci sănătos. Acum, pentru că poți deja vorbi, haideți să discutăm înainte de orice despre marile lucruri dumnezeiești. Domnul s ar fi uitat ciudat la fiul lui dacă acesta ar fi venit acasă cu un asemenea mesaj sănătos fiind. Ah, cât de bucuros îl asculta acum când trăia și era redat printr-o minune, prin grai societății omenești. Veni astfel din nou o duminică după amiază, o a patra de după aceea atât de groaznică și iară stătea Andrei cu Ana în pădure ca în mijlocul raiului. Tânărul era încă palid și slab. El își sprijinea capul în ambele mâini în timp ce fata îi citea. Deodată o întrerupse. Te rog, Ana, nu te pot urmări cu gândul. Înaintea mea stă ceva groaznic de care trebuie să-mi amintesc, dar nu pot. Mi-ai promis că îmi spui totul când mă voi face bine și acum sunt, Ana." Eliberează-mă, te rog, de această apăsare grea. Ia păli. Hai mai întâi să ne rugăm, zise ea liniștită, și se rugară. Este ușor de înțeles că tânăra fată folosind rugăcinei ei cuvinte care aminteau de acea rugăciune de la stâncă în urmă cu patru săptămâni. Când termină, Andrei stătu în genunchiat încă o vreme, apoi sări brusc în picioare. Ah, Ana, știu totul, strigă el cu mâini întinse ca înspre o viziune. Noi ieșeam împreună din pădure. Atunci ne-au venit în întâmpinare tata cu domnul Cozima. Eu m-am întors și dintre copaci pășea el, Eduard. Eu am strigat și apoi totul s-a făcut noapte în jurul meu. O, Ana! Ana, este adevărat? Era numai un duc sau era el cu adevărat? Liniștește-te, Andrei! Ți-am promis că-ți spun totul. Haide să ne așezăm! El ascultă și fata îi povestea cum tot ce comunicase comunicase lui. Cum fusese multă vreme Eduard între viață și moarte, cum se făcuse apoi sănătos și se căsătorise cu logodnica lui de odinioară. Îi povesti totuși și ceea ce îi spusese Cozima de ce fusese lăsat atâta timp în neștiință, anume, se sperase că o să fie redat graiul printr-un mare șoc nervos. Clipa mult temută trecuse acum cu bine. O, ce dragoste nemerit tata lui Dumnezeu și a oamenilor, strigând sfârșit tânărul. Doi s-au jetfit pentru mine, mântuitorul meu și Cozima. Cozima, Cozima mi-a salvat viața, m-a ajutat să-mi recapăt sănătatea și m-a preschimbat într-un om care vrea să trăiască pentru binele omenirii, iar Hristos mi-a dăruit viața veșnică. O, nu pot răsplăti niciunia din ei. O, cât sunt de recunoscător lui Cozima că m-a lăsat în părerea greșită că aș fi ucigașului Eduard. De n-ar fi fost asta, m-aș fi socotit un martir. Nu mi-aș fi recunoscut păcatele și n-aș fi că uitat mântuirea. Nu, cu adevărat n-am nimic cu ce să răsplătesc aceasta și nu pot nici măcar mulțumi de ajuns lui Iisus, oamenilor și mai ales ție, Ana. Să nu mai jelești niciodată exilul tău de acum. El a devenit mijlocul lui Dumnezeu de a mântui un om care altfel s ar fi dus cu siguranță la pierzare fie că această cunoștință să-ți îndulcească toată mărăcinea vieții pe care o mai ai de trăit. Iubiți ascultători, prezentarea aceasta este cât se poate de semnificativă în ce privește calea de mântuire a omului. Desigur, aceasta o pot vedea numai aceia care sunt obișnuiți să cugete adânc, așa cum am vorbit nu demult în meditațiunile noastre. Reconstituind puțin schița întâmplării, ne amintim că Andrei a avut un conflict cu Eduard, care s-a soldat în final cu un duel. În urma duelului, amândoi au fost răniți aparent de moarte și trimiși unul la un capăt al țării, iar celălalt la celălalt capăt, fiecare știind despre celălalt că este mort. Nu este aceasta imaginea omului? care omorând pe Fiul lui Dumnezeu a trebuit să fugă departe de fața Domnului, expresie care se folosește în legătură cu Cain, iată acum Duhul lui Dumnezeu, reprezentat prin Ana, lucrând pocăința în inima criminalului. Și prin Harul lui Dumnezeu, această lucrare este însoțită, este încununată de mult succes. Am pierdut din vedere să menționez și faptul că odată cu acea crimă, criminalul și-a pierdut și graiul ceea ce arată imposibilitatea totală a omului de a se mai reabilita înaintea lui Dumnezeu întreruperea comunicației dintre el și Dumnezeu, odată cu omorârea Fiului lui Dumnezeu. Așadar, Andrei se căiește adânc, este pătruns până în cele mai adânci cute ale ființei sale de sentimentul vinovăției, al gravității, și în această stare, după ce Pocăința și-a făcut îndeajuns lucrarea, se întâlnește cu Eduard, pe care îl cotise mort, și nu uitați, și cu tatăl lui. Așadar, el nu s-a mai putut bucura de părtășia tatălui, el n-a mai putut reveni în casa lui părintească decât în urma întâlnirii cu cel pe care îl omorâse, dar a dus la viață printr-o minune, și acum stând în fața ochilor săi. Deci, păcătosul, care este izgonit de la fața lui Dumnezeu în urma crimei de a omărâ pe Fiul lui Dumnezeu, se poate întâlni din nou cu Tatăl și cu Cel răstignit, numai dacă lasă ca Duhul Sfânt să-L convingă de această crimă pe care a săvârșit-o și în urma convingerii Duhului Sfânt se pocăiește adânc de aceasta, recunoșcându-și toată vinovăția fără să-și aducă nicio circumstanță de atenuare. După o astfel de pocăință, el află că totuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe care l-a omorât, a fost înviat de Domnul Dumnezeu, stă acum la dreapta măririi în ceruri și se prezintă și lui, printr-o revelație minunată, revelație care îi aduce și legătura cu Tatăl, îi redă și graiul și îi redă și mare bucurie a revederii și a reîntoarcerii acasă, reîntoarcere despre care vom citi în lecțiunile următoare. Fie, Doamne Tată Ceresc, ca și minutele pe care le mai petrecem împreună cu ocazia mesajului din cuvântul Tău, să fie spre întoarcerea a cât mai mulți fi pierduți înapoi acasă, să fie prilejul bucuriei Tale că suferințele pe care le-ai suferit împreună cu Domnul Hristos au ca rod întoarcerea acasă a celui alungat de la fața ta cu atâta durere. Te rugăm aceasta din dragoste pentru fiul tău iubit și pentru fericirea noastră. Amin. A mea sărăcie, sărăcie de pace, sărăcie de bucurie, sărăcie de sănătate, sărăcie de har, din toată sărăcie aceasta, la ta mare bogăție, Doamne Tată Ceresc, prin Domnul Isus Hristos, vin și eu, venim toți cei care am fost alungați din pricina păcatului nostru de la fața ta. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 20 al capitolului 9 al Evangheliei după Luca unde Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii lui și le pune o întrebare. Citesc versetul. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu i-a răspuns Petru. Petru, ca unul care a părăsit totul pentru Domnul Iisus, a primit lumina din partea lui Dumnezeu ca să facă această puternică mărturisire despre el și anume tu ești Hristosul lui Dumnezeu. La fel cum și în prezentarea lecției pe care am făcut-o despre Andrei, în momentul în care acesta a recunoscut că El este vinovat total pentru fapta săvârșită, nu și-a mai păstrat pentru el nicio îndreptățire, în momentul acela Dumnezeu i-a revelat că cel pe care îl omorâse a fost înviat și a dat înapoi graiul, bucuria și revederea cu tatăl lui scump. Deci, numai în măsura în care te lepezi de toate și de tine însuți, de toate îndreptățirile de tine, numai atunci ajungi la descoperirea dumnezeiască și la lumina limpede, cum că Isus este Hristosul lui Dumnezeu. Hristos este un cuvânt grecesc și înseamnă uns. În ebraică se zice Mesia, dar are aceeași însemnătate. Sunt unși ai oamenilor? adică puși într-o slujbă de ei, și sunt unși ai Lui Dumnezeu. Domnul Isus este unsul Lui Dumnezeu, însă oamenii de pe vremea Lui nu-L cunoșteau așa. De unde știm care e unsul Lui Dumnezeu? Domnul Isus spune totdeauna fac ceea ce îmi spune tatăl meu să fac. Nu mult am invitat pe un pastor cu un mare renume să facă o lucrare într-o anumită zonă. Mi-a spus, du-te la comitetul meu și vezi dacă îmi dă voie. Am înțeles imediat. El era unsul comitetului, unsul oamenilor. Căci dacă ar fi fost unsul lui Dumnezeu, el ar fi zis, haide să ne rugăm și să vedem dacă e lucrarea lui Dumnezeu, dacă el vrea să mă trimite acolo. Unsul lui Dumnezeu se cunoaște prin faptul că nu scârție când este vorba de împlinirea voiei lui Dumnezeu. Unsul lui Dumnezeu nu cere voie de la oameni, el trăiește într-o tală supunere și ascultare, fără murmuri, față de cuvântul lui scris, față de îndemnul pe care Domnul Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt îl dă și îl mută, așa după cum găsește el cu cale, în interesul împărăției cerești a lui Dumnezeu, nu în interesul celor de pe pământ. Cei liberi în Duhul lor, cei sinceri în căutarea lor, descopere îndată pe unșii Domnului, și nu-i confundă niciodată cu cei din lume. și Domnului cunosc pe și Domnului, pentru că ungerea pe care au primit-o îi călăuzește fără greș în tot adevărul, așa cum ni se arată la 1 Ioan 2, 27. Ce bucurie a avut Domnul Iisus când Petru și odată cu el și celălți apostoli au făcut această mărturisire, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Ce bucurie are Domnul Isus și astăzi când noi, cu toată credința sinceră a inimii noastre, facem aceeași mărturisire despre El și când recunoaștem pe toți ai Lui trăind în părtășie strânsă cu ei. Doamne se păstrează-mă mereu în lumina Ta ca să te înalți pe Tine în orice timp, în fața tuturor și să pot recunoaște fără greș pe toți unși Tăi, deosebindu-i de și oamenilor, deci pe toți unșii tăi care sunt frații mei, ca să mă bucur de ei așa cum te bucuri tu. Amin. În versetul următor, versetul 21, aflăm că Isus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră, tainele lui Dumnezeu nu trebuie știute de oamenii firești pentru că nici nu le înțeleg și nici n-au gânduri curate cu privire la ele. Ei sunt vrăjmași ai Lui Dumnezeu și în stare aceasta lucrurile Lui Dumnezeu pe care le-ar avea, le-ar folosi împotriva Lui Dumnezeu și împotriva binelui lor. Secretele unui stat, cunoscute de alt stat, sunt folosite împotriva Lui. Asta se cheamă spionaj. Sunt spioni spirituali care umblă să afle tainele Lui Dumnezeu cu scopul de a le folosi împotriva Lui Dumnezeu și a lucrării sale. Să fim foarte atenți, frații mei, când este vorba de tainele adevărului, ca să nu le dăm oricui și în felul acesta să facem rău cauzei lui Dumnezeu. Deci, Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spune nimănui lucrul acesta. Cum era să înțeleagă norodul firesc taina întrupării pării sale a Mântuitorului? cum să înțeleagă că El este Hristosul unsului Dumnezeu în vederea împlinirii planului divin de a duce tot neamul omenesc în casa Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Domnul Isus n-a aruncat niciodată mărgăritalele adevărului în troaca porcilor și nici n-a dat lucrurile sfinte câinilor și ne învață și pe noi să-i urmăm pilda. Cine vrea să cunoască tainele lui Dumnezeu, să facă bine să se întoarcă mai întâi la Dumnezeu, să-și recunoască vinovăția groaznică de a o fi omorât pe Fiul lui Dumnezeu, să se împace apoi cu El prin credința în jertfa Domnului Hristos, ca să fie născut din nou și să devină astfel om din casa lui Dumnezeu. Numai în felul acesta va putea apoi primi și înțelege Sfintele lui Taine. Cine nu are firea, cine nu are natura lui Dumnezeu, nu poate să-i înțeleagă tainele și felul lui de a fi. Cu focul lui Dumnezeu trebuie să umblăm cu mare băgare de seamă ca să nu ne ardem. Cine are urechi de auzit să facă bine să audă. În starea lui de vorbă cu cenicii, în versetul următor, versetul 22 de la Luca 9, aflăm despre Domnul Isus următoarele. Apoi a adăugat că fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Iată că întâlnim din nou preoții, cărturarii și bătrânii. Acestea sunt cele trei categorii de oameni care se împotrivesc și tăgăduiesc mai puternic pe Domnul Iisus, adevărul lui adevărului, felului de a fi. Preoții Cărturarii și bătrânii, având mintea înrădăcinată într-un anumit fel de a gândi și trăirea statornicită într-un anumit făgaș, nu pot primi nimic nou, nu permit nicio schimbare în felul lor de viață și se apără cu îndârjire, folosind toate mijloacele murdare când cineva ar încerca să facă acest lucru. Preoții, cărturarii și bătrânii ca reprezentanți ai religiei, nu trăiesc o ură înverșunată împotriva a tot ce nu se potrivește cu concepția lor și se luptă pentru cei de sub influența lor ca să nu-i piardă, primind o învățătură străină de religia moștenită, căci pierzându-i pe ei și-ar pierde câștigul și scaunul. Cu cât cineva este mai religios și cu o anumită funcție în religia din care face parte, cu atât este mai împotrivitor lui Dumnezeu și adevărului Său, cu atât mai mult respinge tot ce nu se potrivește cu crezul lui. Conservatismul, adică păstrarea vechii religii a vechiului fel de a fi a tradiției, este dușmanul cel mai detemut al Domnului Isus Hristos și al Evangheliei sale în de viață. Tocmai aici își are rădăcina cea mai mare pătimire a Domnului Isus. Căci el a suferit cel mai mult și el practic a fost dat la moarte de acești religioși care păstrau o tradiție depășită de acum devenirea Domnului Isus. Și astăzi lucrurile stau la fel cu privire la cei care păstrează tradiția fără să se intereseze de cuvântul Scripturii, aceștia sunt cei mai înverșunați dușmani ai adevărului. Să nu uităm însă că în Evanghelia după Ioan capitolul 12 cu versetul 48, Domnul Isus nu spune că pe cei ce nu ascultă tradiția are cine îi va judeca, tradiția îi va judeca. Nu, acolo spune așa, pe cei ce nu ascultă cuvântul meu, așa spune Domnul Isus, are cine îi va judeca. Și apoi el accentuează, cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Isus, acela îi va judeca în ziua de apoi. Deci la ziua judecății Domnul Dumnezeu nu o să deschide o tradiție a oamenilor și după ea să ne judece. Nici de cum, ci în ziua judecății Marele Judecător ne va judeca după cuvântul vestit de Domnul Isus Hristos. O tradiție care merge perfect după linia Scripturii este minunată. Personal îmi place să le verific, să le citesc și găsești multe revelații în ea pentru că o tradiție care respectă 100% Scriptura nu poate vorbi împotriva ei. Deci Domnul Isus spune, fiul omului trebuie să pătimească multe și să fie tăgăduit tocmai de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, de cei care erau puși să-l apere, pentru că ei aveau legea și în lege spunea despre venirea Domnului Isus. Ei care trebuiau tocmai acum să-L slăvească și să-L apere, ei sunt cei care îl dau la moarte. Și apoi Domnul Isus ar trebui să fie omorât și a treia zi să învieze. Da, Fiul omului trebuie să meargă pe acest drum, căci altfel n-ar fi fost cu putință împlinirea scopului pentru care a venit din cer, adică răscumpărarea neamului omenesc căzut în robia păcatului și a morții. Fiul omului, Domnul Isus Hristos, trebuia să moară pentru ca eu să fiu scăpat de moarte. Dar dacă el trebuia să moară, eu nu trebuie să mă pocăiesc? Unii oameni morali vor spune: "Da, dar noi n-am făcut fapte vrednice de moarte, de ce trebuie să fim răscumpărați prin moarte?" Răspunsul la aceasta ne dă cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 53 cu 3 și în alte locuri spune: "Toți oamenii s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciunul care să facă binele măcar." În altă parte spune: "Sunt născut în nelegiuire." Și în păcat m-a zămislit mama mea. Sau plata păcatului este moarte. Printr-un singur om, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricina că toți au păcătuit. Să nu uităm, iubiți ascultători, că toți oamenii născuți din Adam sunt născuți în afara grădinii Edenului, sunt născuți în locul unde a fost izgonit, acesta este termenul de către Dumnezeu, după căderea lui în păcat. Deci toți oamenii care se nasc din Adam se nasc în închisoare, în închisoarea păcatului și a morții, se nasc gata legat cu lanțurile lui Satan de care nu poate face nimic să se dezlege. Cum ar putea să se le dezlege un om care are mâinile ferecate în lanțuri și picioarele la fel? Ce ar putea face el pentru eliberarea lui? El se naște în închisoarea păcatului și a morții Moștenind duhul acesta de neascultare și de împotrivire a lui Dumnezeu, al bunicului său Adam. Iată de ce a trebuit să moară Domnul Isus. Și pentru tine, dragul meu, a murit Domnul Isus. Cum primești tu această măreață jertvă? Prin moartea sa a trebuit să plătească prețul cerut de gardianul închisorii în care ne aflam, ca să poată intra înăuntru? Și să ne elibereze să scape pe fiecare, dar rețineți. el nu scapă pe cine nu vrea să fie scăpat. Că te-ai născut în afara grădinii Edenului, n-ai nevoie să ți-o spună nimeni, iubitul meu ascultător. Recunoști bine că țara în care trăim, pământul pe care trăim, este plin de silnicie și de ură împotriva lui Dumnezeu, deci te afli aici, unde nu este împărăția lui Dumnezeu. Ca să poți fi salvat de aici, nu poți face nimic, ești legat cu lanțuri grele și de mâini și de picioare, ești legat cu totul făcut butuc și numai cineva din afară trebuie să vină și să te dezlege. Trebuie să fie cineva mai tare decât gardianul închisorii și acel mai tare decât gardianul închisorii este Domnul Isus Hristos, care plătind dreptății lui Dumnezeu pentru știrbirea onoarei ce am adus-o prin păcat, a căpăta dreptul să intre în închisoare și să scoată pe toți întemnițații. Dar nu uitați, el nu scoate pe nimeni cu sila. El nu vine și trage de tine, tu cu toate puterile de lanțurile închisorii, iar el să tragă de cealaltă parte de tine. Nu, el vine și te întreabă, vrei? Și dacă tu vrei și spui, da, Doamne, rău mă simt în lanțurile acestea și vreau să fiu liber, vreau să te slujesc pe tine, atunci el te scapă. Iubiți ascultători, fie ca aceste mesaje ale cuvântului lui Dumnezeu să fie îndeajuns de puternice și de răsânătoare în inimile noastre, încât să ne determine să fim eliberați odată pentru totdeauna și după aceea să fim eliberați de multe legături prin care, conștient sau inconștient, ne mai ținem în legătură cu lumea. Încheiem aici programul L-121, rămânând însă deschis programul de eliberare din închisoarea de păcat și a morții, spre slava lui Dumnezeu și bucuria noastră a tuturor. Amin. Cine mi-a gătit eterna, patrie prea fericită, unde nu-s dureri nici lupte, nici iubire marginită. Cine ne curi fără număr, cu cântări în sărbătoare, o să poartea mea ființă dintr-un soare în alt soare. Să nu? Nu tu. Tu, prea scumpul meu visus, pe adâncați funătate și îi iubireați fără margini, Megalita, ce este atât?